Salmul 276, cununa Sfântului Ierarh, Calinic de la Cernica. Bucură-te, Sfinte, Calinic, fiindcă la Cernica, chemarea ce îngerească ai ascultat. Bucură-te, Sfinte, Calinic, fiindcă în slujba lui Dumnezeu, cu smerită râvnă, ai lucrat. Bucură-te, Sfinte, Calinic, fiindcă în preoție și castare, ți-i scusit duhovnic, te-ai arătat. Bucură-te, Sfinte Calnic, fiindcă Biserica Episcopiei Râmnicului ca pe o zidire a sufletului ai înălțat. Bucură-te, Sfinte Calenic, fiindcă pentru ridicarea mănăstirii frăsinei, Maica Domnului te-a binecuvântat. Bucură-te, Sfinte Calenic, fiindcă prin tipărirea multor cărți, prin zidirea de suflete te-ai luminat. Bucură-te, Sfinte Calenic, fiindcă prin blândețe milă bunătate Credință, hărnicie, curățenie, cinste și iubile de Dumnezeu, un bun exemplu ai dat. Bucură-te, Sfinte Calinic, fiindcă prin darul tămăduirii bolnavilor pe mulți ai vindecat. Bucură-te, Calinic, fiindcă prin darul prorocii multe învățături ne-ai răsat. Bucură-te, Sfinte Calinic, fiindcă o cunună de lumină prin faptele cele bune ai câștigat.